Egy szoknya, egy nadrág, Jézusom, te Fideszes, vagy gondoltok a nyitottságról, a elfogadásról és annak határairól, majd február 8-án este 8 óra 30 perccel a Mikat Ivadar mulatóban. Itt van velünk a stúdióban a program egyik szervezője, Görög Mása, aki a Civi Rádió műsorvezetője, és sok szeretettel köszöntelek. Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Mennyire szivárok be a párkapcsolatokba ez a kérdés Körül, hogy valaki Fideszes, milyen az irányú ennek egyetem megszabad-e jelennie a párkapcsolatainkban? Hát az az igazság, hogy ez a megszabad vagy nem szabad, ez is lehet egy kérdés, csak valójában sok értelme nincs, mert hogy megjelenik. Megjelenik a párkapcsolatainkban, megjelenik a családi kapcsolatainkban, a munka kapcsolatainkban, tehát olyan szinten átitatja minden kapcsolatunkat, a politikai légkör, a közhangulat, a közgondolkodás. Egyszerűen csúrok be a nappalitba, amikor kinyitod a tévét, valamilyen módon reagálsz, aki ott ül veled, a barát az anyukád, a barátod, az valamilyen módon ugyancsak reagál, és hogyha nem ugyanaz gondolja az adott dologról, mint te, vagy nem ugyanaz a pártálása, vagy nem ugyanolyan módon, szimpatizál egy kérdésre adott válaszsal, akkor eldöntheted, hogy milyen módon reagálsz te erre. Azonnal elkezdesz ítélkezni, és azt mondod, hogy Jézusom, te Fideszes vagy, hogyha te azt gondolod, amit éppen ott valaki, mondjuk nem tudom, érre meg Lázár Jánosunkot ott a lakásodba a képernyőről. Vagy nem tudom, én a tanítanék tüntetését nézed, és akkor ott valamelyik felszólaló mond valamit, és akkor te azt mondod, hogy hú, hát ennek tökre igaza van. Miért te nem tudod, dékás? Vagy az előbb azt mondta a Gyurcsány és a nem tudom én milyen tévében. Tehát, hogy dobozolunk, ítélkezőnk, általánosítunk, és ez persze nagyon sokszor na, az általánosításokkal nincs is semmi baj, hiszen ez általánosítások arra szolgálnak, hogy könnyebben eligazodjunk a világban. De amikor arra szolgálnak, hogy ne figyeljünk oda a másik véleményére, amikor a miben létét, vagy a párt hova tartozását azonosítjuk a másik személyiségével, amikor a valamiről alkotott véleményéről, amivel esetleg nem értünk egyet, majd következtetéseket fogunk levonni az ő erkölcsi értékítéletéről, amit vannak olyan vélemények, nagyon szélsőségek, vélemények, nem tudom én, rasszista, fasiszta gondolkodás, amiről persze az egéniségről is le lehet vonni a vélemény. Tehát általában nem ilyenről van szó, amikor azonnal dobozolunk, mert hogy egyébként az egy szoknya, egy nadrág az egy olyan sorozat, amit Krauszti Vadarral együtt csinálok, és ennek az a lényege, hogy egy-egy helyzetet, ami megjelenik a párkapcsolatokban, és ez, ezek a helyzetek egyébként megjelennek minden más kapcsolatban is, ezeket eljátszuk jelenetekben, és utána pedig elemezzük kommunikációs és dramaturgiai szempontból, hogy hogy éljük meg. És pontosan ez a ez a fajta hozzáállás a politikához, meg az intolerancia az, ami megjelenik a politikai és a közbeszédben. Az a stílus, ami megjelenik, amikor nem figyelünk a másikra, hanem azonnal megítéljük, ez nagyon kedvez annak az időhiányos létnek, mert ugye ítélkezni baromi egyszerűen lehet. Ó, te ilyen vagy, ó, te olyan vagy, a, amit mondasz, annak semmi értelme nincs, amit én gondolok, az meg maga a tökély. Ugye? Vitatkozni, meg hát ahhoz kell egy téma. Ahhoz kell idő, ahhoz kell valamiféle gondolat, ahhoz kell egy tárgyi tudás, ugye, hogy tudjam, tudom, hogy miről beszéljek. Benne kell egy kíváncsiság ahhoz, hogy meghallgassam, hogy te mit gondolsz róla. Aztán még el is kell gondolkodnom rajta. Kell hozzá egyfajta önértékelés, megfelelő értékelés, mert mi van, hogyha hirtelen elgondolkoztam róla, és kiderül, hogy neked van igazad, ugye? Hogyha én azonosítom saját magamat is a saját véleményemmel, akkor Jézus Mária, hát akkor lecsúsztam a földre, mert akkor nincs igazam. Na, akkor most mi történik? Tehát, ha nincs megfelelő önbecsülésem, önértékelésem, nem is tudom elfogadni a te igazadat. Tehát, hogy fárasztó dolog áll a rendes vita, mert hogy nagyon sok kelléke van. Az ítélkezéshez meg, Sucs. Azonnal ott vagyok a piedesztálon, az érkölcsi ítélete megvan, én vagyok fönt, te vagy lent, és kész kalapkabát már végeztünk is. Itt a néző csak néző, vagy esetlegesen csatlakozhat ehhez a játékhoz, hogyha fogalmazhatok így. Ebben az esetben a néző általában néző, mert a helyzeteket ugyan megbeszéljük közösen, de a tapasztalatunk az, hogy a nézők a végén szoktak kérdezni, akkor elmondják a gondolataikat, véleményüket. Sokkal ritkábban fordul elő, valószínűleg egyébként magának a helyzetnek az okán is, mert hogy mi egy színpadon vagyunk, tehát ettől a pillanattól kezdve a pulpitus a miénk, mi mondjuk a tutit, ugye, hangosan, mikrofonba, a néző pedig ott ül, és vagy veszi magának a bátorságot, és a szerepéből kilépve azt mondja, hogy figyeljen lenne egy kérdésem, előfordul szerencsére, mert a szoktuk mondani, hogy kérdezene, de amikor sok ember van, akkor nem mindenki szeret sok ember előtt úgy megszólalni, hogy közben megborítja egy szerinte pontosan kreált menetrendet, mert hogy az előadás az előadás, a beszélgetés az beszélgetés, tehát hogy vannak elképzeléseink a helyzetekről, és ezeket a helyzeteket az alapján kezeljük, ami az elképzelésünk róla. Mi itt a cél elindítani egy gondolatmenetet az emberekben, egy kicsit formálni a véleményüket, vagy próbáltok segíteni átlépni az esetleges ilyen jellegű problémákon egy pár kapcsolatban? Én eredendően filozófiát végeztem, és szerintem ez egy ilyen genetikai károsultság, mert hogy nekem filozofikus a gondolkodásom, tehát hogy én hiszek abban, hogy az embernek a gondolatai segítenek megoldani a helyzeteket. Ha gondolatot váltok, akkor másképp fogok működni, tehát hogy a gondolatoknak erejük van saját magam életében is. Jó, rossz szerepük van. Tehát minél több olyan helyzetet mutatunk, minél több olyan gondolatot teszünk le az asztalra, amit a másik érdemesnek tart a végig gondolásra, az annál több új helyzetet és új gondolatot fog eredményezni a saját életében, amit lehet, hogy végig gondolva kikukáz, lehet, hogy nem is érdek, és lehet, hogy egy részével ö, már abstart egyetértett, de ha van olyan, ami egy új dolgot hoz az életébe, mert egy új gondolatot és le tudja cserélni vele a sajátját, már az jó. Egyébként tervezünk olyan ö, Programokat, ahol ki is lehet próbálni ezeket, csak az nyilván olyan, amikor kevesebb ember van, hiszen nem lehet egy auditoriummal végigjátszatni minden jelenetet. De igen, nekünk az a célunk, hogy egyszerűen megmutassuk, hogy ugyanarról a dologról nagyon sokféle értékes gondolatot lehet elmondani ugyanannak a helyzetnek nagyon sokféle jó, meg rossz megoldása van, és mindegyikből van többféle. Tehát, hogy sokkal színesebb a megoldási paletta, sokkal több a gondolatoknak a tárháza, mint amennyit használunk a hétköznapjaink során, mert hogy egy adott készlettel rendelkezünk. De ha én kapok ajándékba még rengeteget, akkor azt szépen bepakolom a sajátjaim elé, és hazaviszem, és akkor otthon majd úgy karázdálkodok velük, ahogy azt szeretném. Érkeztek visszajelzések az előadással kapcsolatban? Voltak, akikben érdekes gondolatokat indított el, esetlegesen jelentkezett, hogy szeretnének nektek segíteni, vagy bármi ilyesmi? Tehát ilyen ö, erős visszajelzés érkezett hozzátok? Nekünk <hül> a legjobb visszajelzésünk az volt, hogy volt, aki nem tudott eljönni, és akkor kérte, hogy ha megvan a hanganyag, akkor küldjük el. Azt tapasztaltuk, hogy azt szeretik a legjobban a hallgatók, nézők, amikor eljátszuk a jeleneteket, és többféleképpen eljátszuk, mert az szemléletes. Az egyszerre szórakoztató, egyszerre elgondolkoztató, mert amikor szépen okosakat mondasz, nagyon-nagyon okosakat is, de egy idő után valószínűleg fárasztó. Főleg ugye azért ez egy olyan fajta koreográfia, hogy ketten mondunk okosakat két különféle habitussal, ami egy picit talán lazítja is ezt a történetet, de két különféle ember gondolkodás módját kell követned. Míg amikor játszunk, akkor a játék az egy jelenet, akkor nyugodtan lehet szemlélődő, nyugodtan átélheted, hogy aha, én is így szoktam csinálni, az egy picit fellazítja ezt a kétféle gondolkodásnak a, a billegését ott, mert valójában mi azért nem is értünk egyet mindig, tehát, hogy a néző is belekerül abba, hogy hű, elvitt az indulatával a lendületével, de a másiknak is igaza van, tehát, hogy hogy igazából ott pingpongozunk a, a nézőknek az agyában, ami lehet, hogy egy idő után fárasztó, és azért nagyon szeretik azt, hogy játszunk közben, és azért szeretik ezeket az esteket, mert hogy nem, nem csak okosakat mondunk, nem csak játszunk, de beszélgetünk is, meg, meg egy ilyen jó kis egyvelege van. Na még egyszer összefoglalok. Mikor, hol, ki a nő és ki a férfi? Február 8-án, szerdán, este 7 órakor kezdődik, és a Mikati Vadar mulatóban, ez a Kazinci utcában van, lennapincében a színházteremben. Egy szoknya, egy nadrág, Jézusom, te fideszes vagy, vagyis gondolatok az elfogadásról és toleranciáról. És hát a nő az én vagyok, Görög Mása, a férfi pedig Krausz Tivadar, én kommunikációs szakértő vagyok. A tivadar író, dramaturg, tehát ezeket a szempontokat lehet majd meghallgatni, hát plusz meg azt, amit így gondolunk a saját fejünkben ezekről a dolgokról. Facebookon van esemény, ott mindent meg lehet találni, aki esetben és nem És lehet lájkolni, oda. remekül. És lehet lájkolni, és ezt az egyik legfontosabb küldetésünk a mai napra, mert meg persze, hogy jó meg sokan menjenek jönni. el, menjenek el. 7 órakor szerdán a Mika Tivadar mulatóba, a Kazinci utca 47 alá alá, a hetedik kerületbe, itt Budapesten gyönyörű fővárosunkban. Köszönöm szépen, Másza. Köszönöm szépen, viszont hálásra. Görög Más a civil Rádió műsorvezetője, kommunikációs újságíró volt a 100 perc vendége,